At tro på for evigt med Panettes Storm Øster og Jeppe Bad Øster. Hej, Panette. Hej, Jeppe. Jeg kan huske en gang, du fortalte mig, at, øh, at øh, i gymnasiet, før du mistede, der var du en af de vildeste og sådan noget til fester. <laughs> er det ikke rigtigt? Jo, jeg drikker i hvert fald rigtig meget alkohol. Og kunne bedst lide, når der var sorte huller, som jeg kaldte det. Som jo mest af alt bare betyder, at man har drukket så meget, at man ikke kan huske, hvad man selv har lavet. Og det, kan huske, det jeg altid synes var så fuldstændig vanvittigt. Fordi jeg har jo først lært at kende efter du har mistet. Mm. Og jeg kunne ikke forestille mig, at den panille, jeg kender nu, ville øh, kunne gøre det der. Helt ikke. Nej, men det er rigtigt. Og grund til at spørge dig, er fordi vi netop lige har haft en snak med Julie, som øh, var 16 år, da hun mistede sin mor til øh, selvmord. Mm. Og fortælle om, hvordan det ændrer hende at være i den her, altså øh, hvordan det ændrer en som 16 år, når man mister en fra måske at have lidt den der, vi har snakket om før naivitet og lyst til livet til at blive mere eftertænksom og få ændret en masse prioriteter. Jamen det er skabt helt sikkert. En masse resonans i mig, da hun sagde det. Og som Julie siger, det var næsten som om, at for hende var det sådan en dobbeltidentitetskrise, fordi man er i forvejen topforvirret jo, når man er 16 år gammel, men når man så også lige har mistet sin mor. Og Julie forklarer meget det med, at der var sådan et tab af faglighed for hendes synspunkt, som havde været en stor del af hendes identitet, som jo i forvejen også kan være et eller andet clash, når du lige pludselig kommer i gymnasiet, og der er en masse, der er skide dygtige. Altså sådan, der er jo i forvejen forbundet en hel masse sådan identitetskrise i at starte gymnasiet, fordi man har haft en eller anden defineret rolle i 10 år, og så pludselig skal man noget nyt, men når man så også har mistet oveni. Hvor at, at min øh, jo en eller anden form for identitetskris jo egentlig først foregik efter gymnasiet. Men til gengæld vil jeg sige, at det nærmest har vejet indtil nu, så det er syv år, hvor jeg på en eller anden måde har skulle, skulle finde ro i at være den, der kigger på, at de andre har det sjovt til fest, frem for at være den, der er centrum af det hele. Så sådan, det, det ramte mig. Det, øhm, ja... Og jeg havde, havde ondt af hende, for jeg kan slet ikke forestille mig at skulle gå det igennem i gymnasiet, hvor du heller ikke på samme måde kan trække dig fra det, øh, fordi så trækker du dig også fra andet fællesskab. Ikke? Ja, fordi der, der er folk ikke helt modne og udviklede nok til at kunne rumme det. Nej, tænker jeg. Nej, jeg synes også, en af de ting, der var virkelig spændende, var hendes måde at takle det her mor selv på, fordi hun har fra dag ét valgt at acceptere det, mm. og ikke at være vred, mm. først og fremmest. Hvilket jeg synes er meget imponerende egentlig. Ja. Øhm, men som hun også fortæller om, at, at da det sker, det kan I høre at, at hun, Det var ikke hendes mor, der gjorde det Det var Nej. Hendes mor var ikke rationel Og jeg synes, det, det rummer noget meget vigtigt Det der med, at hun har accepteret at, at moren var simpelthen ikke rationel, da det mm. skete Og det tror jeg, det, det gemmer sådan en lille nøgle der øhm, Også til at forstå hendes historie Ja. Men jeg synes, det blev et, et rigtig dejligt afsnit Og øhm, ja, jeg glæder mig til at I skal høre det Jeg plejede at tro på for evigt En serie fra Og Landsforening Liv og Død Hej, Julie. Hej. Velkommen til. Mange tak. Vil du ikke bare starte din fortælling, hvor du føler, den skal startes? Jo, det vi jeg. Øhm, jeg var 16 år gammel, da jeg mistede min mor til selvmord. Øhm, kort for da, der, der havde min mor og far blevet skilt. Øhm, og øh, vi kunne godt mærke, både mig og min søster, at både mor og far var meget kede af det. Men så hen mod slutningen, der fandt min far en ny... Um, og i mor begyndte bare at ligge i seng. Og, uh, når man kom hjem fra skole. Og så altså bare ikke var særlig meget sig selv. Så altså, jeg kunne godt fornemme, at der måske var noget større galt, men vi blev jo selvfølgelig skundet for det meste. Um, så, men så det kom egentlig ikke helt som et chok den dag, hvor det skete. Um, også fordi, at mig og min far og søster havde været hen hos min farmor til brunch en søndag. Og så kører vi forbi en resteplads, som så mange gange før. Æ, og så ser min far, min mors bil, holde på den resteplads. Og han, man kunne bare se, der var panik i hans øjne. Så da vi kommer hjem, så ringer han til politiet, fordi han havde godt set den komme. Hun havde vist sagt til ham, at hun ville tage sit eget liv, hvis han ikke tog hende tilbage. Så han ringede til dem, og så bekræftede de, at jeg havde fundet en, som passede på min mor. Og så... Jeg ved egentlig ikke, okay, hvad jeg tænkte. Jeg tror, at jeg var lidt tom i det. Um, og jeg havde ikke lyst til at komme med over og identificere hende, så det gjorde min far og min søster, fordi jeg tænkte nok, at det var rigtigt nok. Ja. Okay, så din far, han kører bilen på vej hjem fra Brønsen. I med i bilen? Ja. Så du bilen holdt på resten af pladsen din mors? Øh, ja, det gør jeg faktisk. Okay, og tænker øh, fordi du Fordi han selv siger sådan, at jeg tror, det er mors bil... Og så kigger man side, og tænker man, ja, det er det nok. Men siger han der, at han er bekymret? Ja, det siger han lige så snart, vi kører forbi. Og fortæller han også det med, at din mor har sagt til ham, at hun vil tage sit eget liv? Ja, det sagde han, da vi kom hjem. Altså, det lå ikke så langt væk fra vores hjem, den der ja. resterplads, måske sådan et kvarter eller sådan noget. Så jeg tror, han lige var i panik sådan på køreturen, og så da vi kom hjem, så greb han telefonen med det samme. Så du er der også, da han snakker med politiet? Jeg tror, han gik ud i gangen. Øh, men jeg kunne jo godt høre sådan, det meste. Og hvor gammel er du her? 16 år. Okay, og, og, og hvad, kan du huske, hvad du tænker i bilen? Altså, jeg tænker egentlig, at den nok godt kunne passe, fordi at jeg selv selv oplevet, sådan, hvor trist hun var, og hun virker bare meget anderledes. Så man, det virker som om, at man som barn skulle tage sig af hende og tjekke op på hende, fordi at et par weekender inden da... Der havde min far og søster begge to prøvet at komme i kontakt med hende, øh, hvor hun bare havde sådan slukket alt telefoner og sådan noget, og bare lå hjemme i sin lejlighed for ned nedrullet gardiner. Så allerede sådan der hvis man jo at der var noget rimelig galt. Og hvor længe har har det her stået på? Altså hvor længe har den her skilsmisse stået på? Ikke så lang tid. Altså de skilt i januar og så tog hun sit eget liv i august. Okay. Ja, så det gik bare fra at være en kernefamilie til alt det her kaos på ingen tid Hvad med skilsmissen Kom det også som et chok? Ja, fordi som så mange andre forældre, har de jo lovet os, at de aldrig skulle skilles. Og så Også det der med, at de gav os jo ikke rigtig den rigtige grund til skilsmissen. De sagde bare, at de var blevet enige om det Så det var egentlig først, da hun dør, at vi finder ud af, at det er hende, der er gået fra ham Og så har fortrudt sit valg om at splitte vores familie ad Okay, og ja. det er så det, man... Den der fortrydelse det, er, man begynder at kunne mærke hendes humør, tænker du i løbet af det der halve år? Ja, fordi i starten, så tror jeg bare, at hun var meget glad for sin beslutning, fordi ja. det er jo ligesom hende, der tager beslutningen, øh, og min far, han var mest ked af det. Øhm, så det var jo lidt sjovt, og så lige pludselig så vendte rollerne. Så var det min mor, der var mega ked af det, og min far, der egentlig var sådan rimelig ovenpå. Hmm. Men prøv at tage tilbage til det i august, da mm -hmm. I står der i huset ja. Siger din far til jer at Mor hun er død, eller hvordan? Ja, han siger At hun har taget sit eget liv, ja. Og hvad sker der Ved henholdsvis dig og din søster? Altså jeg Jeg, altså, jeg føler ikke, jeg har nogen reaktion Eller noget Jeg, jeg, jeg, jeg Tror jeg ringer til min veninde Og en ekskæreste Og nogle folk, jeg sådan, har haft tæt på For at sige det Øh, fordi min far, han ringer jo også rundt, og så tænker jeg, så ringer jeg også til dem, der står bare nær, og min søster, hun var bare helt ud af den. Jeg tror, hun var meget sådan, utrystelig. Hvor gammel er gamle, din søster? Øh, 12 år. Okay. okay. Okay. Og følte du med, at du følte, som du sagde, du følte dig tom, eller? Ja, jeg ja. tror ikke, at øh, der var nogen reaktion, der i starten overhovedet. Øhm. Ja, det er lidt svært at beskrive, men mest sådan bare sådan tomhed, og sådan at man ikke har nogen reaktionsevne. At det bare er bare som om, at at alt sådan indhold i ens krop bare bliver revet ud, og så er man bare helt tom. Kan du huske, hvad du gjorde og lavede den dag? Ikke andet end, at jeg ringede rundt til nogle af dem, jeg havde tæt på af venner og sådan noget. Øhm, og så kom der vist min fars familie over, eller sådan noget. <coughs> mener jeg. Øh, jeg kan faktisk ikke huske så meget. Og så tog din fars søster op og så din mor? Mm, de skulle jo bekræfte, at det var hende. Og der havde du ikke lyst til at tage med? Nej. For jeg tænkte, at det var nok rigtigt nok, og jeg havde ikke brug for, fordi at jeg havde jo hørt om det som stivhed og alt det der. Okay. Det måske ikke var så rart at se, så ville jeg heller bare se hende, inden hun skulle begraves. Mm. Sådan, fordi så var, lignede hun måske mere sig selv, tænkte mm. jeg. Okay. Og var der nogen, der kunne fortælle noget om, hvad der var sket helt præcist? for? Øh, ja, jeg tror, politiet sag sådan, sådan og hvad der var sket. Også fordi, at hun havde vist været sammen med en kollega, inden hun var kørt ud på den der resteplads. Okay. Og den kollega havde ikke mærket noget som helst. De havde hygget sig og i biografen og spise og sådan noget. Men vi havde jo ikke set hende siden om fredagen. Jeg, sidste gang, jeg så hende, det var om fredagen. Og det var om søndagen, hun, de fandt hende hvor hun kørte mig til min første gymnasiefest. Om fredagen, ja. Okay. Så det her selvmord, kommer det ikke som et chok for dig? Altså, jeg vil sige både og. Altså, jeg tænkte godt, at hun kunne finde på det, fordi hun var meget sådan egenrådig, og sådan, der var ikke nogen, der skulle sige, hvad hun skulle gøre eller ikke skulle gøre. Og jeg vidste, at hvis hun havde besluttet sig for noget, så gjorde hun det også. Og hvordan var det at vide det som 16-årig? Du har jo de her overvejelser som, altså, op til... Føler du, har du følt en trang til at reagere på det, eller, eller hvad har du overvejet? Jo, jeg tænkte, at jeg altså, gerne ville gøre et eller andet, men jeg følte bare, at det var virkelig svært at nå ind til hende. Altså hun ændrede meget sådan, sin personlighed til at være meget lukket, fordi hun var ellers en meget <laughs> sprudlende menneske, der lavede jokes og virkelig snakke med alle folk. Man er ikke hårdt til sin mor at ændre sig på den måde? Jo, virkelig. Men jeg tror heller ikke helt, man vidste, hvad der egentlig skete. Også fordi man havde, jeg havde virkelig travlt med sådan at starte gymnasiet og tænke rimelig meget på det. Og bare på at være unge af 16 år. Hvad sker der i de dage efter din mor, øhm, Altså, Vi får jo valget om, om vi bare vil være hjemme dagen efter, fordi det var mandag dagen efter. Øhm, eller til tage skole. Øh, og der valgte jeg faktisk selv at tage i skole. Fordi at jeg havde det meget sådan med at fordi vi bor i sådan en mindre by, så vidste jeg, at rygterne ville komme virkelig hurtigt, og hvis folk skulle høre det, så skulle det være fra min mund. Så jeg skrev selv til min, den lærer, jeg skulle have i første time, og sagde, at jeg gerne ville fortælle klassen noget, og så var det stadig, som om det ikke helt var sket, da jeg sådan mødte op i klassen, men jeg fik det bare sagt til dem alle sammen. Så altså, du følte dig stadig sådan lidt distanceret fra det? Ja, det følger jeg lidt. Så altså, som om, at jeg så mig selv fra. Ja. Og kan du huske, hvordan I reagerede? Altså, der var bare sådan helt stille. Øh, helt tomt, tomme blikke og sådan chokerede blikke. Men jeg var heller ikke så bange, fordi der var to andre piger i min klasse, som også havde mistet deres forældre til selvmord. Så, og det vidste jeg allerede. Øh, så Tror du også, det var med til at gøre, at du havde lyst til at stille dig op der? Ja, det tror jeg faktisk, fordi jeg vidste, at... Der var i hvert fald to, der ville forstå Ja Og var du glad for du gjorde det? Ja, meget Ja, hvorfor? Fordi jeg følte mig faktisk bare meget lettet over at, at så var det i hvert fald sagt Og så har jeg fortalt, hvad der var sket Og folk kunne ikke lave alle mulige historier Som ikke var rigtige Og er det generelt noget, der har fyldt? Altså frygten for det der med historier og tanker om noget For jeg tænker at at en ting er, hvis man eksempelvis er død efter et sygdomsforløb, så er det måske begrænset, hvor mange forskellige historier, der kan blive lavet omkring det. Men lige omkring selvmord kan folk jo godt have alle mulige forskellige tanker om, hvorfor og hvordan, og hvad tænker familien? Og ja, det har været meget vigtigt for mig. Altså lige siden den dag, hun døde, at når folk de stiller spørgsmål, så svarer jeg gerne, og jeg siger gerne. Anerkender kan også gerne, hvis de føler noget andet omkring selvmord, men jeg har også bare brug for at, at fortælle, hvordan jeg føler, og også gøre det klart, at det er meget forskelligt, hvordan man føler, at nogen er sure, og nogen tilgiver med det samme, og altså, at det er meget forskelligt, så jeg vil gerne gøre folk klogere, ting Så allerede da du stod der dagen efter, så havde du en eller anden fornemmelse i kroppen af, hvordan du forholdte dig til det, altså i forhold til vrede eller tilgivelse? Ja, men det var også noget, der kom i takt med sådan snakke med præsten og Bedemanden, der kom på besøg. Ja. Fordi at de skulle bruge ting til nogle forskellige, hvad der skulle siges i kirken og så videre. Ja, så hvad kom der ud af de snakke? Øhm, der var jeg nok bare den, der snakkede mest min søster sagde ikke så meget. Men det var igen bare, fordi jeg synes, at, at det var vigtigt at snakke om hende, selvom hun var død. Det vigtigt at fortælle hendes historie. Og, ja. Mm -hmm. Men kan du huske, hvad du sagde i dag. Hvad vil du gerne have frem? Jeg kan ikke huske det så meget. Jeg sagde bare et eller andet med, jeg tror, jeg har sagt et eller andet med, at, at, at det var selvfølgelig hendes valg, og at hun var i sin gode ret til at tage det valg. Hvad er din far? Hvordan havde han det? <laughs> meget, meget dårligt, fordi jeg tror stadig den dag at han har en eller anden form for skyldfølelse. Men jeg ved jo også, at det er jo mega hårdt at sige, til en anden person, at hvis du ikke tager mig tilbage, så tager jeg mit eget liv. Så. Ja, det, det, det er et hårdt ultimatum. Ja, det er det. Var du snakker med ni far om det? Ja, sådan lidt, men jeg tror bare også, at det nogle gange ikke bliver snakket så meget om. Men øh, vi har prøvet at snakke om det nogle gange. Hvordan det? Mm, altså... Bare sådan, hvordan, altså vi gør det meget på den måde, at vi snakker bare om ting, vi har oplevet med hende, og hvordan hun var, og så besøger vi jo bare altid hendes gravsted, når det er jul, eller sådan noget sammen. Bare også tre, så det sådan er vores intime lille rum. Okay. Hvad, fortæl mig, eller fortæl også lidt om, om, om kirken, om begravelsen. Ja, øhm, altså hun havde selv lavet sådan et brev, hvor alle hendes ønsker var. Til, til kirke og hvad for en sang der skulle spilles og så videre og, altså, der var bare fyldt i kirken selv altså, så det var også mega rart for os at, at hun har gjort sådan et godt indtryk for mange mennesker selv nogen hun kun havde boet med et halvt år i samme gård de kom altså, der var virkelig fyldt og, altså egentlig en rigtig fin stemning selvom det var en begravelse men men igen, jeg havde den samme følelse. Der kunne jeg heller ikke græde eller noget. Så distanceret? Også, jeg tror mere, det var ved at gå op for mig, men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke få noget ud af så følelser. Husker du noget for dagen? Altså kun, at vi havde lånt sådan en afspiller for at spille den der sang af min bedste veninde og hendes familie, og så... Hvor vi var hen bagefter, der var vi på sådan en, en eller anden kro eller sådan noget. Så, men det var meget hyggeligt, og der kom også mange fra min klasse og fra min folkeskole. Og folk var bare mega søde. Det er egentlig det, jeg husker bedst. Men når du du ord på det der med, at du følte dig tom, eller at du ikke kunne få, få følelserne ud, og havde du sådan en følelse af, at så sådan tror jeg bare, jeg kunne forestille mig, sådan, at man var ved at blive kvalt, eller sådan. havde du ikke behov for at komme ud med det, eller var det ikke engang noget, der fyldte? Jo, men jeg følte jo også, sådan, at jeg hele tiden prøvede at komme ja. ud med det, og jeg prøvede virkelig at få dem frem, også ved at tale om det. Men det var som om, at der slet ikke kom noget af altså sådan eftervirkning. Ja. ja. Jeg kunne også tænke på, at du sagde det med, at hun havde efterladt et brev med praktiske oplysninger. Hvad havde hun... Ellers efter det, eller hvordan havde hun gjort klar til, at hun ikke skulle være øh, her længere? meget praktisk kvinde. <laughs> Så der var jo brev til både mig og min søster, til min far, til hendes forældre, til hendes kollegaer, til virkelig mange. Altså, måske sådan 20 forskellige brev. Som Så, hun havde lagt klar? Ja, i den taske at hun havde haft med i sin bil. Mm. Så, og hvad stod og der i brevet til dig? Der stod bare, at jeg var øh, hendes første født og gladere dejlig baby, som altid var mega sød, og at jeg skulle gå efter mine drømme, og så står der, reach for the sky, og sådan noget ting. Hvornår læste du det her brev? Øh, det tror jeg, jeg gjorde sådan, lige da jeg fik det i hånd. Som var den dag, hvor vi fik at vide, at hun var død? Ja, jeg kan, eller jeg kan ikke huske, hvornår vi fik hendes ting, fordi politiet skulle lige undersøge. Det er klart. Øhm, så jeg tror, det var dagen efter, eller et par dage efter, hvor vi fik tingene tilbage der har været med i bilen. Mm. Og hvad med efterbegravelsen? Der tænker jeg, så starter der jo på øh, mærkelig vis en eller anden hverdag igen. Vil du forklare lidt om den første tid efterfølgende? Um, altså der tror jeg, der kom jeg ikke særlig meget i skole. Okay. Altså det var sådan lidt, når jeg for det. Um, men så tror jeg bare egentlig mest, jeg lå ned på mit værelse og prøvede at sove eller sådan... Jeg følte mig egentlig meget træt og sådan drænet. Øhm. Også igen, fordi man bare var så tom, og man vidste ikke, hvad man skulle føle, og så var det måske lidt nemmere bare at sove og lukke det hele ude. Øh, og så nogle dage, så kunne jeg lave ting, og andre dage ikke. Hmm. Og hvad med dig og din søster? Rykker I sammen i bussen? Snakker I sammen? Eller har I den lidt hver for sig sej? Eller? Jeg, jeg tror, vi har den lidt hver for sig men også fordi vi nok føler rimelig forskelligt. Fordi hun var meget mere ud af den, end jeg var. Og altså hun var også mere knyttet til min mor, fordi jeg var jo en teenager, og vi skændtes jo meget om alle de der små ting, man nu gør mellem mor og datter. Og, og min søster var jo stadig sådan lidt yngre og sådan mere sådan, måske lidt mere tæt forbundet til min mor, hvor jeg mere var prøvet at løsrive mig. Du, du giver udtryk for de her manglende, hvad skal man sige, ikke følelser, men, men, men den der fragmentering fra det, der er sket. Hvornår rammer det dig på et tidspunkt? Jeg tror egentlig først, det kommer sådan lidt efter lidt. Altså så kommer der flere og flere stykker sådan sammen, hvis man kan se det sådan. sådan, jo længere tid der går. Øhm, og det er egentlig først sådan, måske da jeg faktisk flyttede hjemmefra, da jeg tog, der var 19, så det var tre år efter. Æ, og måske komme lidt væk fra den by og væk fra huset og sådan kunne få det hele lidt for, på afstand. At jeg måske føler, at jeg mere kunne mærke mig selv og hvad jeg egentlig følte. Og, fordi at man ikke står midt i det hele. Og når du til huset, så er det der, jeg voksede op i ægtesbarndomshjem? Ja. hjem. Ja. Men det var ikke der, din mor boede? Nej, hun boede i en lejlighed, der var cirka ikke så langt væk. En kilometer væk måske. Okay. Og der boede I heller ikke, da hun døde, Der er din søster? Nej, vi boede altså halvt ved min mor og far. Okay, jeg tænkte bare i forhold til det der med, om du kunne mærke rent praktisk i din hverdag, at der var noget, der manglede. Eller om der måske allerede, da din mor stadig levede var sket en eller anden distancering, eller at hun var begyndt at fylde mindre i dit liv, fordi at hun havde det så skidt. Ja, ja hun var begyndt at fylde lidt mindre på mig og min søster havde det jo lidt sådan, at vi egentlig helst ville være i det hus, hvor vi havde vokset op, fordi det var sådan der, kendt vi kendte alting. Mm. Øh, og så i lejligheden, hvor hun boede, der var det jo meget nye møbler og nye ting, så vi ville jo helst have noget mere trygt, og så tænkte vi måske ikke så meget over at komme så meget derned. Når er øh, en øh, ung pige på 16 år, og så er man vel i en, en, en form for rivende udvikling, kunne jeg forestille mig. H ja. Hvordan øh, kan du mærke noget, der er anderledes før og efter? Øh, altså, det igen det der med hjernen. Altså, jeg har altid været sådan rimelig skarp og klarer mig godt i skolen og jeg havde svært ved at gøre ting, men sådan, i gymnasiet var det også bare som om, at jeg slet ikke kunne tænke mere, eller jeg kunne ikke holde fokus, og jeg kunne ikke være særlig god til de der fag mere, og jeg kunne ikke læse så godt op, og det var mest det der skolearbejde det kunne jeg simpelthen ikke følge med i mere Og, og blev der taget højde for det? Eller? Ja, så altså, studiebejlederen hun sagde jo bare, at jeg skulle komme, når jeg havde lyst og tage den tid, jeg havde brug for, men det var som om det ikke helt var blevet kommunikeret videre, og jeg havde nogle rimelig dages lærere, som ikke troede så meget på, at man kunne have det Psykisk dårligt så. Ej, det, det er godt nok en kontrast til en Der lige har mistet sin mor til, ja. til selvmord øhm, Og hvad med, hvad med det sociale Lukker du dig mere inde Eller formår du stadig være åben og... øhm, Jeg synes jeg formår At tage med til alle de ting Der, der er øhm, Og jeg prøver jo også At komme så ofte jeg nu egentlig kan overskue Fordi man vil jo også gerne Være en del af en ny klasse På gymnasiet man lige har startet i men det hjalp også sådan, efter et halvt år, så flytter min bedste veninde ind i min klasse, sammen med mange af, fra en anden klasse. Fordi at det er jo der efter det halve år, at man kan skifte linje på gymnasiet, mm. og så kommer vi i samme klasse. Så det blev også et nemmere, da hun kom ind i min klasse. Julia, hvordan har du det i dit år? Der? Øh, meget, egentlig ret dårligt. Altså, gymnasiet det er nok sådan, den værste tid. Jeg, jeg i mit liv, føler jeg. Hvordan, hvordan har du det? Øhm, det der med, at man ikke har de samme evner, som man engang havde, og man var lidt usikker på, hvordan fremtiden man skulle gå, fordi man fik heller ikke lige så gode karakterer, som man plejede, og man kunne bare ikke helt være den person, man var som før, så man skulle også til at finde sådan, sit nye jeg, eller hvad man kan sige. Så jeg skulle også finde mig selv og tænke, men det var også, fordi der gik noget op for mig, sådan at okay, alt det her skolearbejde og alt det her, det var egentlig ikke vigtigt. Så, fordi det er vigtigt at have det godt med sig selv, og egentlig være glad. Fordi at nu har jeg fundet ud af, hvor skrøbelig livet egentlig kunne være, så, så ville jeg egentlig hellere bruge min tid på andet end skolearbejde, og måske gå en tur, eller være sammen med nogle venner, fordi det gav mig meget mere. Så hele det der med... En eller anden form for identitetskris over, ikke længere nødvendigvis at være den, hvor det faglige falder lidt til en, men også det der med, at jeg tænker jeg, at komme i, nye, altså i nogle nye relationer. Og du nævner det der med at, at have det godt med sig selv. Altså sådan, jeg, jeg kan bare forestille mig, at det ville have været vildt svært for mit 16-årige selvværd. Det er sådan en usikker tid i, i forvejen. Hvordan havde du det med dig selv dengang? Altså, lige der, så føler jeg at jeg har mistet mistet mig selv, eller... Men det er igen også, fordi at jeg har haft sådan en sådan meget bestemt personer, som jeg selv har opbygget, at jeg var den gode i skolen, og jeg var den sjove, og... Altså, men det kunne jeg bare ikke være mere. Så det var jo bare en identitetskrise i den normale teenage-ting, og jeg tror også bare... Jeg blev voksen meget hurtigt, mm. også fordi så nu boede vi jo lige pludselig med min far, øhm, som tog afsted klokken halv syv om morgenen og kom hjem kl. halv om øh, eftermiddagen. Så der var jo nogen, der skulle handle og alle de der ting, mm. værds tøj, så det er dels mig og min søster om, fordi han kunne jo simpelthen ikke nå det, og vi havde jo også lige så meget vondt af ham, så vi ville jo også gerne hjælpe ham. Mm. Og hvad med din lille søster hvordan har hun det? Jeg føler faktisk, at vi sådan er lidt distanceret der i det sådan, tidsrum. Øhm, også fordi nu går vi jo heller ikke mere på samme skole, så man sko tager jo heller ikke den samme vej til skole. Og så vi er sådan lidt i hver vores verden. Øhm, og jeg måske også bare to meget forskellige steder i ens. Ja, liv. præcis. Lige der, så føler jeg faktisk, at vi var sådan rimelig forskellige steder. så At vi bare ikke lige... Vi snakker måske ikke lige så meget sammen og... Også fordi, at hun kunne ikke forstå, hvordan jeg bare kunne snakke med folk om det, når hun havde mega svært ved at sige det til dem omkring hende. Øhm, så det var også fordi, vi taklede det på meget forskellige måder. Og får I, får I hjælp udefra? Får I professionel hjælp? Ja, øhm, der er jo den der organisation, der hedder Næfos, der har en afdeling nede i området, øhm, hvor vi snakker med en sød dame, en gang om ugen, tror jeg, det er. Sammen, eller hvad for sig? Der er både sådan noget familiesamtaler, og så er der også sådan samtaler. Okay. Hjælper det? Ja, det synes jeg. Fordi bare det der med, at man kan få lov at tale i et trygt rum, og få lidt af sit hjerte, det, det synes jeg var meget dejligt. Og også, at hun gerne gad at hjælpe med alt det udenom, så vi også gik og spekulerede om. Altså det der med, at det var svært i skolen, og at jeg følte, at jeg havde mistet min faglighed. Det ville hun også gerne hjælpe med at snakke om det. Så det var også dejligt, at man kunne få lov at snakke om alt det rundt om ja, det, der egentlig var sket. Hvornår lander du i, i, i det nye jeg i juli, der har mistet en mor og mistet sin faglighed, men som så har fået nogle andre perspektiver på livet? Hvornår lander du sådan i den rolle? Går der lang tid, eller kommer det hurtigt? Ja, altså, der går rimelig lang tid. Øhm fordi i virkeligheden går jo sådan op for mig tredje, hvor man skal til at videre. Og så skulle jeg jo, jeg altid vidst, at jeg gerne ville være journalist. Så jeg vidste, at, at når jeg, hvis jeg gerne ville være det på STU, så var der nogle fag, jeg skulle bestå. Så alt blev ligesom sat ind på at bestå gymnasiet for det første, og så bestå de fag, man skulle have bestået. Og så tænkte jeg, okay, nu er jeg mega tæt på. Øhm, også fordi jeg havde været rimelig tæt på droppe ud i 18G. Øhm, men så kom der bare en anden styrke, hvor jeg tænkte, okay, nu, nu, nu tager vi jer sammen, og så, så kan jeg komme ud på den anden side og finde mig selv lidt igen. Det er op der, man godt kunne bruge en mor til lige at gå ind ja, op, ikke? Ja, præcis. Så min far han arbejdede jo selvfølgelig meget, som han altid har gjort, og øh, altså... Vi tre, der mig, og syster far, vi lede lidt hver sit liv, og vi passede egentlig bare det, vi skulle. Og ja, men min far prøvede jo selvfølgelig at opmuntre mig til at få det gennemført og komme lidt videre. Og hvad med de her år i forhold til det sociale? Føler du dig ensom? Nej, øh, fordi jeg har jo min bedste veninde hele tiden ved min side. Vi ser jo hinanden hver eneste dag, og vi har gået i samme klasse, siden vi gik i nulle. Så jeg har egentlig ikke følt mig som, fordi at hende vidste jeg sådan, kunne jeg altid snakke med om alt Og kunne du også godt rumme, fordi du sagde, at du var med så mange sociale ting. Kunne du godt rumme det der skift i, at altså fordi at udefra set kan mange af de ting man laver i gymnasiet godt virke meningsløs eller i hvert fald sådan lidt i overhældingsbanen. Kunne du godt rumme at være i de ting? Altså nej ikke altid. Sådan ved de der første par fester der var i gymnasiet, der var jeg måske sådan lidt mere Vild at løsluppe mig og, og drikke lidt mere, end jeg måske burde. Fordi at jeg bare var sådan, nu gør jeg bare ligesom de andre. Øh. Og så er jeg bare i det. Men så dagen efter, så var sådan, hvorfor gør du overhovedet det? altså? Fordi... Det var sådan... Jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det. Jeg prøver jo bare at gøre, hvad de andre gjorde. Fordi, hvad skulle jeg ellers gøre? Så var der en tomhed, der kunne ramme dagen efter. ja. Føler du nogensinde et øh, svigt for din mor. Det har jeg aldrig gjort. Jeg har tilgivet hende fra dag et, øh, fordi at jeg, sådan mit generelle menneskesyn, det er jo, at alle mennesker skal have lov til at gøre, hvad de har lyst til, og i sidste ende, så har man egentlig kun sig selv. Og jeg tror, at når sådan som hun var der til sidst, så tror jeg egentlig ikke, hun tænkte på så meget andet end at hun selv havde det mega dårligt. Og oh, har folk svært ved at forstå den holdning, du har? Ja. Jeg har kun mødt mange spørgsmål, når jeg har sagt det. Hvad fordi plejer folk at spørge om? Det er sådan, du ikke sur? Øh, du burde være mega sur, hun bare har efterladt jer. Øh, og det er mega egoistisk og alt noget. Men det synes jeg ikke. Fordi at jeg mener, at man skal have lov til at tage sin egen valg. Øhm, og også, jeg ved jo, at hun ikke tænke tænkt rationelt, så hvis hun havde været, som hun normalt plejer at være, så havde hun aldrig tænkt på den måde. Og er du ærgerlig, hvor hun tog det valg, hun gjorde? Ja, det er altså på den måde, at jeg jo selvfølgelig gerne vil have hende i min hverdag, og at man jo mangler den der morrolle, sådan man kan snakke med alt om, øhm, også at... At jeg fortrød lidt, at det lige var midt i den her teenage-periode, fordi så nåede hun ikke at se mig vokse op og egentlig blev meget mere en rolig person, end mm. hvad jeg var der. Fordi der var jeg måske lidt mere udadreagerende og bare lidt sur generelt og ikke rigtig ville lytte efter. Så jeg ville jo mega gerne have haft, at hun kunne se, hvordan jeg var blevet til i dag. Hvordan får det dig til at føle, når der er det der fokus omkring skyld og hvad i forbindelse med selvmord? Så bliver jeg selvfred, øhm, fordi jeg synes ikke, at man kan sige til andre, hvordan de burde føle, fordi det er jo kun en selv, der ved, hvordan man føler, og hvis man havde sagt det til mig, inden at hun har taget sit eget liv, så ved jeg ikke, så har jeg sikkert også tænkt, at jeg ville være sådan en person, der ville blive sur eller vred. men det var jeg bare ikke, da det kom til stykket. Vil du ikke fortælle os lidt om din mor? Jo, om den mor, du vokser op med, og den glade mor. Jo. Men også den mor, som du så til sidst. Jo, altså hun var jo 25, da hun fik mig. Så hun har jo altid været sådan rimelig, den yngste mor i klassen. Og mega sjov, og fandt altid på alle mulige skøre temaer til børnefødselsdag Og sådan virkelig lagde al sin energi i det, hvis der var noget specielt vi gerne ville have og, men hun var også meget sådan bestemt i sine holdninger og ville gerne have at vi klarede os godt i skolen på mig og min søster og, og, men mest af alt var hun bare virkelig sjov og, og skør og kærlig og sådan bare man vidste bare altid man kunne komme over og få kram og et kys af hende øhm, så bare det der med at hun også stadig var mega blod men hun kunne også godt finde på at stille nogle krav. Hvilke værdier har du, har du taget med fra dig? Øh, jeg tror, det er det der med at være arbejdsom. <laughs> og også, men det er bare noget, både hende og min far altid har lagt stor vægt på, at man skulle være arbejdsom og tjene sine egne penge og gøre det bedste for sig selv. Og så tror jeg også bare, den måde, som de har opdraget os på, det det er i hvert fald den måde, jeg gerne selv vil opdrage mine egne børn på. Hvad med din søster? Har hun øh, samme form for accept, som du har omkring det? Jeg er ikke helt sikker på, hvordan hun har det nu. Øhm. Men jeg tror, hun havde måske lidt svært at forstå det der i starten. Også fordi hun var lidt yngre. Øhm. Men vi, det sidste, vi har snakket om hende her i sommerferien, der sagde hun bare, at hun måske synes, det var svært at gøre, ligesom jeg gjorde, med bare at sige, hvad vores mor ud af, hvis folk spørger. Og øh, jeg kommer til at tænke på, du siger, at, at, at en af de der værdier, du har med det der arbejde, hedder, og det der med ikke at give op på sådan nogle ting, føler du, at, at din mor, hun, hun gav op altså på livet? Ja, lige der, så det er også det, der jo får mig til at tænke, at, at det ikke var hende, hendes rigtige jeg, der gjorde det, fordi hun var normalt aldrig typen, der gav op. Den må, du kender, vel ikke har gjort nej Nej. Men så på den anden side er hun heller ikke typen, der gør noget halvt. Så hvis hun først har besluttet sig for noget, så ville hun også gøre det. Så hvis det var den del af hende, der lige slog ind der, så gjorde hun det jo også. Jeg så, der er ikke noget, I kunne gøre i andre. Nej, og det, det er jo også hvad. De voksne i min familie har fortalt mig, altså både hendes søskende, som også havde snakket med hende om det, og min farmor, min faste og min far, altså de havde virkelig alle sammen prøvet at nå ind til hende. Men som havde snakket med hende om, at hun, fordi hun har fortalt med, at hun har ja, går ikke det havde noget. hun nærmest fortalt mange af dem. Er det rigtigt? Ja, øh, op til, men det har vi jo selvfølgelig ikke vidst, fordi det var, vi blevet rimelig meget skånet for. Og de men, havde prøvet at tale hende fra det? Ja, det var der rigtig mange, der havde. Og følger din, følge din skyldfølelse? Hvad siger du? Hvad føler de en øh, skyldfølelse? Altså alle de og diverse ting. Har I snakket om det? Nej, det, det har vi ikke snakket så om. Okay. Hvad delte hun med jer? Ikke, ikke noget. I kunne bare se på hende, og hun ikke havde det godt. Ja, hun prøvede jo at, sådan, ikke at tabe ansigt, eller hvad man skal sige. Øhm, men man kunne godt se det. Altså, når hun ligger i sengen, når man kommer hjem fra skole, så kunne man jo godt se at der var noget galt, fordi at hun altid plejede at være oppe i gang, og stå klar med et eller andet eftermiddagsmad, når man kom hjem, men det var der heller ikke mere. Du fortalte øh, din søster, der I snakkede om i sommer, det der med at jeg skulle fortælle, hvad ens mor døde af. Mm. Hvad, hvad gik den ud på den snak? Øh, jeg sagde bare sådan, at jeg virkelig følte, at jeg gerne ville sige det med det samme, når folk spurgte, og så var jeg sådan, nej, det ved jeg ikke helt, om jeg vil have lyst til, fordi jeg synes, det er svært at blive stemplet som noget allerede fra start, inden at folk, de kender en. Og så var jeg sådan, ja, men det er jo en del af, hvem vi er, så du kommer jo til at sige det på et eller andet tidspunkt. Og føler du, at, at folk stempler en, eller der er et eller andet skift i samtalen, i det går fra, at du fortæller, at din mor er død, til at du fortæller, hvordan hun er død? Ja, det er der altid. Øhm Altså folk, de bliver jo bare lidt mere <laughs> mundlam. men mm. også sådan, måske chokerede, over, at man egentlig siger det. Øh, også, men så ved nogen, der oplever så også, at, så inviterer jeg ind til en samtale om det. Og så er de også mere villige til at spørge, og det vil jeg meget hellere have, end at de går og tænker over, at jeg skulle have spurgt om det her. Det er vel også en måde at bryde den der stigmatisering? Oh, ja, ja det, det er i hvert fald det, jeg har oplevet. At, at det har virket ret godt for mig, at jeg bare har lagt det hele ud på bordet når det er. Øh, fordi allerede, når man siger, at man i en alder, er 23 år ikke har nogen mor, så folk jo lidt over det. Øh, og så når man siger, at det er faktisk er langt siden, så stuser de jo endnu mere over det. Og så er den eneste sådan, rationelle tanke, de kan komme på, jo, at det må være noget sygdom, men så er man sådan... Nej, det, eller det er bare en slags sygdom, der, der, der gjorde det, men det er jo stadig selvmord, og det kan jo godt føles forkert for mange, at man kan gøre det. Drømmer du om uh, selv at få børn? Ja. <laughs> og hvad har du tænkt over, om du selv, er du, har du været bange for, at du selv nogensinde kunne finde på det, eller sådan har du gjort dig nogle tanker omkring det? Øhm, altså, det er jo... Mest en tanke, der er kommet ind i vores hoveder, af vores far, fordi han nu er bange for, at vi kommer til at gøre det en dag. Har han sagt øhm, det til? Ja. Øh, også bare, at der er nogen andre, der gør det, eller sådan. Mm. Øh, men også fordi, at vi jo selvfølgelig har øh, hendes der næse, og, så det ligger, altså, der må jo være alt eller andet. Jeg ved jo godt, at det ikke er noget, der er direkte er afligt, men altså, man ved jo aldrig, og men jeg har bare været meget bestemt på, at jeg skal i hvert fald, hver gang at jeg føler, sådan, at jeg får det dårligt eller et eller andet, så skal jeg bare altid tænke på, at de ting, jeg ofte får det dårligt over, det er egentlig ikke værd at få det dårligt over, fordi at nu har jeg oplevet så mange slemme ting, så der kan nærmest kun være sådan lys. til så far, siger til far, at han skal tage det. han godt kan tage det roligt? Ja. ja okay. Julie, du har nogle ting liggende foran dig. Vil du ikke fortælle, hvad du har med jo, øh, Jeg har sådan en lille, lille bitte bamse her <laughs> som, øh, som jeg fik øh, af min mor og far sådan Den allerførste gang vi skulle til USA Da jeg var fire år gammel øh, Fordi at min, øh, min mor hun har været au pair i USA Så vi har været der tre gange For at besøge den familie hun har okay. været ved øh, Så første gang der var jeg fire år gammel Og min søster var kun et år men det er jo også bare så den er den her helt tilbage fra da du var 4 år gammel. Wow. Ja. Den er virkelig holdt pæn i forhold til noget af det jeg har for den der. Den har dag. Jo bare ligget i den her lille pose, ja. Rigtigt. Mm. Og det er en meget lille bamse. Ja, virkelig. Ja, den er en en miniature bamse. Ja. Øh, og så var jeg faktisk lige ved at miste den på den der flyver der, fordi jeg havde glemt noget på toilettet. Øh, men så kom der en dame og gav mig den, og det var vigtigt. Ja. Du har også nogle tatoveringer på armene. Kan jeg se at du sidder i en t-shirt, så man kan se det afsløret lidt. Har det noget i forbindelse at gøre med din mor? Ja, altså, jeg har på den højre arm øh, hendes håndskrift, som stod på forsiden af en, den kuvert, hvor jeg har øh, afskridsbredelog i, hvor han så har skrevet mit kælenavn, som er Juse. <laughs> så det er bare et navn både min mor og far har kaldt mig. Øh, fordi... Er den, så jeg kan se den, eller er den, så du selv kan se den? Ja. Okay. Du kan se den. Jeg kan se den her, Ja. ja. Okay. Øh, fordi at jeg har egentlig gået meget og tænkt, jeg vidste godt, at jeg skulle have en tatovering for hende, men lige da jeg var 18 år gammel og blev gammel nok, så der vidste jeg ikke lige, hvad det skulle være, fordi det skulle være sådan rimelig eller andet, det skulle være det rigtige i hvert fald. Øhm, og så kom jeg bare frem til, at det er jo et kældenavn, der har hængt ved ud, sådan nærmest hele mit liv, for min mor og far, så, og det er hendes sådan skrift. Og så er det bare, det er bare meget enkelt, og så kunne jeg lige sætte den på min arm, så jeg altid lige kunne se den. I forhold til det her med ting, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at da jeg mistede min lillebror, der havde han et værelse, øh, eller han havde to, fordi min forældre også var skilt, mm -hmm. men, men de ting på det værelse, kunne ligesom få lov til at stå øh, på en eller anden måde. Og plus det er selvfølgelig også begrænset, hvor mange ting en dreng på 16 har. Men Hvad med alle dine mors ting? Hvordan har de fyldt for dig, og hvad har I gjort ved dem? Ja, det er jo så det. Jo så det. Um, altså, hun havde, fik jo mange nye ting over i den der lejlighed, hun boede i. Yeah. Um, og de blev, altså, dem havde vi jo heller ikke rigtig noget forhold til, fordi de havde jo kun været der i et halvt års tid. Så de blev egentlig bare købt af nogen, der købte dødsboer, tror jeg. Mm. Um, og så, men det blev, skete egentlig sådan lidt rimelig Arh. meget uden om mig og min søster, så pludselig var mange af hendes ting faktisk væk jeg har ikke, ikke så meget fra hende, men hun har fik i hvert fald en af hendes trøjer, som hun sov med, øhm, ja, eller så har jeg ikke så meget, som min far, da han så flyttede fra huset, da jeg, da jeg var 19, der der forsvandt eller der blev mange af de ting der, som var i vores barndomshjem, også solgt. Er noget du ked af, har du generelt lyst til at have sådan ting til dig? Ja, det har jeg, men også det der med, at han bor jo ikke længere i vores barndomshjem, så man føler heller ikke rigtigt, at man har noget hjem at komme hjem til. Mm. Øhm, og det har jeg i hvert fald fyldt rimelig meget for mig, øhm, og også for min søster. Øhm, også at mange af tingene ved vi ikke helt, hvor er henne, og det ved min far heller ikke helt. Øhm, fordi at jeg tror også lidt, at han havde brug for at få det på afstand på en eller anden måde, og ikke leve så meget i deres fælles ting, og det kan jeg jo også rigtig godt forstå. Mm. Så, men jeg tror egentlig bare, at meget af det, det, det sker i en hast, mm. så folk har ikke rigtig tænkt over tingene. Men det kan jo godt være svært, det der med, også når man mister nogen i sin familie, som du med din mor, og så mig med min lillebror, at at man mister også nogen til at være en del af ens fortælling. Altså sådan om hele ens barndom og sådan noget. der betyder ens barndom simpelthen også utrolig meget. Mm. Altså det der med, at der er jo mange ting, hvor at som din mor har kunnet huske om jer, som din far måske ikke har kunnet huske, og det samme i forhold til mig. Og der er ja, selvom det bare er, er, er fysiske ting, så er de jo stadig også en del af den der fortælling. Det er i hvert fald derfor, at det for mig kan få en eller anden stor betydning, ikke? Jo, men det kan jeg også sagtens sætte mig ind i, fordi Ja, man mangler en eller anden del af, af sin fortælling. Også noget, man kan give videre til ens børn en dag. Og, øhm, så det er jo fedt nok, hvis man lige havde to forældre, der også kunne fortælle om, hvordan man var, da man var lille og alle de der ting. Fordi at nu er det jo også min mor, vi har tilbragt mest tid sammen med ja. i vores barndom. Fordi min far, han arbejdede med, og hun gjorde, og hun arbejdede i samme by, hvor vi boede. Så det var altid hende, der hentede os så tur os til skole og så videre Så, mm. så det er Hende der har været mest en del af ens hverdag mm. Ja Men det er Det er sådan lidt mærkeligt Hvordan man skal forholde sig til tingene øhm, Men ja jeg har bare Hende Det kan være også alt nu som bare minder mig om hende Altså Hvis jeg går udenfor så tænker jeg når hun kunne godt lide at gå tur Eller et eller andet yeah så altså, det behøver ikke være de fysiske ting fra hjemmet. det de kan jo lige så med. godt være en oplevelse, som man har haft sammen, eller et eller andet. Um, Hvordan har du det i dag, i forhold til savnet til din mor? Øh, altså, nogle gange tænker jeg over det, og andre gange gør jeg ikke. Um, det er faktisk mest sådan, i de der situationer, jeg lige har fortalt om, um, der hvor at man lige ser et eller andet, der mm. minder en om. Og selvfølgelig på hans fødselsdag og dødsdag og jul og sådan noget. Øh, og også, men også tit de der begivenheder, hvor folk bare siger, at jeg skal hjem til mine forældre. sådan mm. Så ved man bare, at der mangler en at komme hjem til. Øhm, og en, og sådan. Det kan også bare komme, hvis folk siger, at jeg har lige haft den lang snak med min mor, og så sådan, at det vil jeg også gerne have. Mm -hmm. Og øh, når du selv får børn på et tidspunkt, hvordan øh, vil du så fortælle om din mor? Altså, mens de er små, så tror jeg nok, at jeg vil skåne lidt af, hvad der egentlig er sket. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige, at hun er i himlen, og at man, at man kan mindes hende, hvis man sådan snakker om hende og siger, hvordan hun var, og så vil jeg også meget gerne have, at, at de... Sådan lærer at stille åbne spørgsmål til, til døden, og ikke er bange for at spørge andre om, om indtil døden, fordi det synes jeg er vigtigt, at man kan. Øhm, også det der med, at man kan mindes dem på mange måder. Og at der ikke er nogen rigtig og forkert måde Og at det egentlig bare skal være et trykrum, hvor man bare kan stille spørgsmål og tale frit. Og hvis du spørger, hvordan hvordan var mor, hvad vil du så sige? Så vil jeg sige, at hun var sjov og livlig og eventyrlysten, men også en bestemt dame, som gerne godt kunne lide at have tænkt på sin egen måde. Men egentlig bare en, der bare var hjertebarm og altid fik folk ind under hendes vinger og gerne ville hjælpe folk og gerne ville snakke med alle folk. Julie, du har også en kuvert liggende foran dig. Ja. Hvad er der i den? Der er nogle billeder af min mor, og nogle af mig også. Det vil vi meget gerne se. Ja. Så kan vi lige åbne her. Du må gerne fortælle, hvad det, første, det er. Det første, det er bare sådan nogle passbilleder, hvor hun bare sidder, hvor der lige var en stribe af. Og så det andet, det er hende og så mig som en lille baby, hvor hun var meget ung, men jeg synes bare, det var så fint. Du ser lidt skeptisk ud. Ja, jeg ser lidt skeptisk ud, men øh, min mor, hun kigger jo på mig som om, at du er det bedste i hele verden. Det barn i verden. Og så det andet billede der, det er taget ned i USA på en af de strande, vi altid var på. Øh, men det var også noget, jeg synes, der skulle med for sådan, at symbolisere hendes rejselyst. og alt det der. Øhm, og hvor stor en del USA var. Og ja, og nummer to, det var også det der, sådan lidt et sjovt billede, fordi jeg så hun bare pakkede mig ind i jakken. <laughs> øh. Det var sådan lidt den sjove søde. Og det sidste billede er et billede? Ja, det er taget ude i vores gang op i huset, hvor at hende og min far skulle til sådan noget vinerbal, hvor de var i avisen og alt muligt. Hun så godt nok, nok flot. Ja, det er fordi min bedstemor, hun er skrædder, så hun har jo den kjole der til min mor Hun er virkelig flot, og hun har, er det hendes egen hårfar? Ja Og er det er sejt Ja Det er virkelig smukt Det er også det, hun har ildrødt hår ja. og sådan, folk kunne ikke undgå at lægge mærke til hende og huske hende Fordi at hun bare var virkelig sjov og kærlig og sådan virkelig energisk og fandt for alt muligt skørt Julie, inden vi skal høre det musik, du har taget med Så vil jeg gerne høre dig Hvis du kunne gå tilbage til for syv år siden Og sige noget til dig selv Hvad ja. vil du så gerne sige? Så vil jeg nok sige At alt nok skulle gå Og at, man, at jeg nok skulle Finde ud af, hvad livet egentlig handlede om Og at man, At jeg nok skulle finde min egen måde At leve med savnet på Ja Og hvad er det for noget musik, vi skal høre? Jamen det er en sang, hvor jeg egentlig altid kommer til at tænke på hende. Nu kører jeg meget bil, så, så har jeg sådan en playlist, hvor den er på, og så tænker jeg altid på hende. Øhm, og det er sådan, den hedder jo Prey. Øhm, så det er sådan mere, at man beder for lidt bedre tider, og, men også at man måske ikke altid er den bedste version af sig selv, men man har stadig lov til at drømme om et bedre liv. Tusind tak, Julie. <tryk> <tryk> <tryk> tusind tak, Julie. Og tusind tak for at komme og fortælle om din mor. Og ikke mindst også fortælle om jamen det der med, hvordan det kan være at pludselig at stå og mangle hende. Og også, at det er helt okay at gøre det på sin egen måde. Ja. Tak. Tak, det var så let. young and I'm foolish, I made bad decisions I block out the news, turn my back on religion Don't have no degree, I'm somewhat naive I made it this far on my own But lately that shit ain't been getting me higher I lift up my head and the world is on fire There's dread in my heart and fear in my bones i just don't know what to say. Maybe I pray, pray. I am still here and I'm still your disciple I'm down on my knees I'm begging you please I'm broken, alone, and afraid I'm not a saint I'm more of a sinner I don't want to lose But I fear for the winners When I try to explain The words right away That's why I am stood here today And I'm gonna... Hey